Areslëhu Allah bilhuda wa dhinë lhaq liyuzhërëhu ala dhinë kullih walau kërëha lkafirun Fasalawatu Allahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbih yal tëyibin tëahirin wa man tamasak bisunnatih wa iqtada bihadihi ila yom iddine wa bha'd fa inna asdaqa lhadithi kitabu Allahi ta'ala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 pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut, qofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, për familin e ti të ndërshme, për shokët e ti besnik, dhe për të gjithë ata besimtar që me besnikri e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit, pas taj të ndëshëm vlaze besimtar, mos harroni se fjala më e mirë, Fjala më e bukur, fjala më e ëmbël është fjala e Allahut të madhruar. Ndërsa msimi më, më i mirë, udhëzimi më i mirë është udhëzimi të cilin na e dha i dërguari i Tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe keni kujdes nga sajesat në fe. Keni kujdes nga gjërat e sajuara të cilat nuk ekzistojnë. Sepse ato janë të rrezikshme, çdo sajim në fe është bidat. Bidati çon në humbje dhe humbja përfundon në zjarr runa zot prej tij. Të ndershm vëllezër besimtarë, e gjithë popullata jon këtyre ditëve që po e lëm pas, po as dhe ditët që do të vijnë në vijim jemi të angazhuar se si t'i akomodojmë fmi tonë, se si t'i akomodojmë vlezrit apo motrat tona në për shkollat filore të mesme dhe të larta, që ofshin ato publike apo private, dhe se cili prej nesh është interesuar që nëzënsit dhe studentet të akomodohen sa më mirë në përshkollat, në për institucionet edukativo-arsimore. Dhe jemi të interesuar dhe na mbajnë shpresat që ky vit i ri akademik 2013-2014 të jetë vit i arritjeve të mëdha shkencore, vit i arritjeve dhe sukseseve, të cilat inngresin dhe i qojnë për para të rritë dhe të rejat, procese këto që jë njësë shumë a heret e nuk do të përfundojnë dhere sa të përfundojnë kjo botë. Andaj, vlazen, e për një apuzitën që e ka dia në jetën e besimtarit, e për një avendin që e ka dituria në jetën e besimtarit, sepse të gjithë e kanë për obligim që të shkollohen dhe të edukohen dhe të emancipohen dhe të integrohen mirëpo një obligueshmëri e këtij është shumë më e fortë për ata që janë besimtar musliman për ata të cilëve krijuesi ju drejtohet me fjalën e pa për dije fala anhu la ilaha illa allah dije dije se nuk ka zot tjetër Çë merritan të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Nuk tha Allahu më parë, falë namazin, apo jepë zakatin, apo agjëroi Ramadanin, apo krye haxhin, apo lufto, apo diçka të ngjashme. Po më parë Allahu kërkoi që të dim, që të kemi dije, dije të mirëfillt, dije të vërtetë, dije e cila na çon tek njohja e krijuesit. Shumë kush mendon se të gjithë që shkollohen e marrin dhije në mirë fillët. Ata të cilët shkollohen qoftë këtu apo jashtë dhe arrinë në përfundim se nuk ka kryuës, ata kur farë dhije nuk kanë marrë. Ata të cilët shkollohen qoftë në sektorin publika po privat dhe i shkelin të drejtat e njerëzve, dhe i shkelin të drejtat e besimtarve, ata nuk kanë marrë dhije, ata nuk kanë marrë dhije. Sepse për para kanë investue Kanë investue me milionan këtë popull Që të shkollohen më brapsht Që në këtë popull dhe brenda këti popullet të kryojnë O rejt dhe dhe armitsinë me këti populli Jënë shkollohen njerëzit Dhe kur kanë përfundue Apo kur kanë rinë në fund të studimeve Kanë konstatue se jam i pafeja matest Kështu ka qenë moda e viteve të gjashreta 70-80-a deri në vitin 1990 kur ran ato ideologji të prishtës. Para mendoje, në një fshat kanë ardhur 2-3 studenta, krijtin në fshat e kanë rregulluar. I kanë, kanë konsideruar të marr pse janë besimtar, i kanë konsideruar t'prapambetun pse falin namazin apo agjërojnë Ramadanin. Dhe kjo nuk ka qenë këjt botën kështu, po këtu ka qenë në veçantin vendin ton se kanë investuar për më prish rinin, ardhmërinë dhe perspektivën e këtij populli. Ndërsa hoxhllarët e vjetër, edhe flesh të menhur kanë thënë manen men ju trit, se do të vjen koha, problemet më të mëdha keni më i pas me citat që kemi tash, tu shkolluat. Pse? Se janë shkolluar mbrapsht. Shkolla tyne nuk ka qenë për mëngrit intelektualisht. Por ka qen për më ngrit në mendje, më me u bë bon mendje madh. Edhe përpara shtirë deri në vitet e 90-ta, ke paste me biseduë me një njerë që ka kryer shkollën, ai e ka quajtur veten intelektual. Sepse parimi i fesë është që në mos më u quajti intelektual dikush që nuk e njeh krijusin. Ai që s'e njeh krijusin nuk mundet me njeh të krijesat. Ai që e respekton krijusin nuk mundet me më respektu mua, as të mundet me të respektuë ty. Ai që i si kryen obligimet ndaj krijuosit, absolutisht nuk i kryen obligimet ndaj krijesave. Aj çein në përkombë shkel ligjet e krijuesit, ajë shkel ligjet e krijesave. Për ata shkelën me të dy kamçot ligjet e krijesave. Për ata shkelën të drejtat e besimtarëve musliman për i poshtëtarëve tonë. Për ata injorohen të gjithë ata që publikisht deklarojnë identitetin e tyre fetar. Për ata prijashtohen dëmte dhe vajzat për i shkollave publike vetëm e vetëm pse e deklarojnë besimin e tyre. Krijt bota e moderuar dhe qytetruar, si të kalojë kufijtë e shtetit tonë tutje mburrën me identitetin e tyre fetar, ndërsa këtu për 20-30 vite kanë investuar që na mos me publiko se jemi musliman. Këtë problem e kanë edhe politikanët tonë, këtë problem e kanë edhe biznesmenët tonë. Kur dalin jashtë këtujt kur i pyesin për fenën e tyre, çfarë thon ata? Jam shqiptar, në rregull, shqiptar. Sapo ta mohon kurkush pse dim që je po, po fenë, jam shqiptar jam. Nuk ka ndot fesh shqiptar, harronë këto. Shqiptarë dhe ne jam. Kombi im është këy. Vani po jam edhe musliman, ashtu taje konë tash identitetin tim fetar. Aç më interesante, siç e thot një zyrtar i shteteve të bashkuara të Amerikës kur e kanë pyet një politikan ton në State Departmentin amerikan për fen, thot atje s'e mërcaktuat më është vetëm na shqiptar, vetëm rëndësishë se të kemi që jemi shqiptar. Thot edhe na jemi, thot amerikan, thot po shumë rëndësishë që jemi të krishterë. Edhe çuditën me to, se ças ton vitet e 70-ta, vitet e 80-ta ka qenë mod me uhië ky identitet Andaj kjo dje që merët, për me i njerua realitetin, kja nuk të bënda bi, para ta i dërguri Allahut, që Zotë e ka mësue, e ka edukue, ka thonë, rabbi zidni ilma, o Zotë im, shtëma diturin, dhe ka thonë, në doate ti që edhe ne i preferojmë i ba, Allahumë e inni, as e luke ilme në afja, o Zotë im, o Allahumë, unë kërkojnë nga ti që të më japësh, Diturit të dobishme Sa ma i ditur të jesh Ash ma i thjesht je Sa ma i ditur të jesh Ash ma i ambel je Sa ma i ditur të jesh Ash ma i dashur je Sa ma i ditur që të jesh Ash ma përfilës ndaj të tjerve je Edhe shikoni ta generatat e reja që fa ndryshimi Ndryshimi radical për mirë Si dhamas ta tri ton Edhe treja që jënë shkollu jasht Jasht të venit ton Këqë një sa thjeshtjen Këqë një sa modest Bartin me vete, titu i shkendësor, edhe nuk i deklarojnë. Këtu të nane për universitetet private, marrin titu i mytët Facebooku, një avdit të shkruhe se e murë një master atyë në filën universitetin. Para me ndonë e vlazen, sët kemi na, kemi sët analista politik që s'ka kryje ast një land që flitet për politiken. Kemi ekonomista, ekspert të ekonomis që prej shkollës filore s'kam sumo matematikë kur reqë, se shkollën e mes me ka pas një drejtim profesionalë ku ta diunë nefar drejtimi që nga shkollë s'ka mësu matematik, po tash ku e morr ti master, ku e morr doktoraturën, e mora në filan universitetin çatu. Ai është vërtet, valla vërtet me paguata anajtira tu bójshin malet. Avllaza no ka, no ka ekspert për marrëdhënien ndërkombëtare 24-5 vjeçor. Këto posim popullin tonë, shef. As e kemi kursia kemi një veç kur përcet lajme çendrore se shumë media po luajnë rol, po kryjnë punë shumë. Po të bojnë shërbim. Kush pa po ka lidhe me ta, pa po të shojnë 2-3 milion shqiptane, lajmet qëndrore, ekspert për mardhonjen dërkomtare. Qka ka kryu kë? Ka kryu një shkollë dhe që ka ku ta dyhune, krejt dikun tjetër. Ekspert dikun ka 5-6 vjetë, dikur ka pleshnia bësh i zotit ti, se derin moshën 4-djeqare është veç me siz, veç me marë diturim. Ta në dikur janis ka pak me dolësken e ka pleshnia pas taj veç jepi dhe, veç jepi dhe, se pas taj e bëh ekspert ti si kur me i thonë dikujte ekspert që ka një sëtë një shpjë edhe sëtë po shkonë për qëtë edhe katin e 70 apo katin e 100. Smonet me ta që i të isësë mërina tje heqë, ekspertin dërtim të arisë, a e leti qëtë njërtemelin edhe katin e parë, njënja 15 vite, e diku shkuon katin e 10 e 20 e kuta djone. Andaj vlazen, islami jo qënë zit, po feja islami obligan për me më mësue. Edhe dhë dhët me hjekto prej Rënë të ditës edhe me u fol ende se feja na kalon mbrapa. Wallahin, këtë e thojnë demagogët e popullit ton. Këtë e thojnë ignorantët e popullit ton. Po çysh ka mundsi ti me të lënë feja mbrapa kur Allahu e filloi shpalljen në kodrën e lartë që është në periferi të Mekës, në kodër shumë e lartë ta që kanë qenë haqe kanë pa, kuru vetë mëjke i dërguar i jo në atje, për shkak që së mëjke me më i ponë popullë ato të këshia qa u bëjshin, edhe filloj shpalja, erdh me leku, a i tha, o Muhammed, ngrihu mu falë, jo nuk i tha, a i tha, a gjyro këtu masi i vetëm, s'po kiqa me honën me pi, jo, po erdh me leku, le, me leku ma autoritativ, ma fammad, me 600 kra, me 600 flatra, erdh e kjo shpelë, të kjo kodër e madhe, dhe i tha Muhamedi sallallahu a.s. në mënyrën urnore, i këra, ledzoh. Dhe ledzoh është folje në mënyrën urnore, obligative, dhe i thaënë nuk di me ledzohë, nuk di që shme ledzohë, atër e mori me leku, me flatrat, me kratët i e shtërngoj, sa që tha Muhamedi sallallahu a.s. gati mandali fryben. Qëka i tha tash? A i tha shko lufto më të njerëzit. Jo, sepse kështu për ne para qesin profetin tonë. Promovus të ekstremizmi dhe terrorizmi. A i është promovus i paches. A i është dhe të i paches. A i është zotin e paches. A i është fen e paches. E qëka i tha herën e dytë kër është të ngaj? Prapi i tha, e kora, letëzë. Ma anë e bikarin, tha, nuk dihë në me letëzua. Zdi që shme letëzua mas pari. E herë Saqë thot Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam, thryma mundal. Dhe i tha, "Iqra bismi rabbikalladhi khalaq." Letza. Mso, studio çysh në emrin e Zotit ton që të ka krijuar, jo ja, në emrin e partisë, jo ja, në emrin e titizmit apo marksizmit, apo të ndonjë ideologjie të shkuar dhe të harruar. Jo, ja, jo. Ja. Jojo ja, ja se kanë qenë njerëz të cilët i kanë mësu njerëzit me u shkollu në kësi drejtimesh. Në tërsa kryusi po atë me ledzua me mësue, po në emër të zotit që të ka kryuti. Në që kështu fillon në studimi, mësimi, shkollimi, ka me shku marë, e kështu kanë qefë këta besimtar që janë këto. Po jo këta 500-600 besimtar, po edhe 100 mira besimtar kanë dëshin venin tonë, që fmitë të tyre të fillojnë në emrë në zotë që i ka kryua, po e dine vlazën që ende po privohen për kësaj të drejtë. Ma me qef i kësha që fmitë e mi, mi shkollu në Austria po në Evropë dikun, se sa so i kësha lonë këtu, këshme onë dikush pëse, sepse atje edukata fetare prej ciklit të olët klasor filanë, kolegët e mi hoqëllarë që janë atje në për Evropë marrin pagat majme, Jo prej shoqatave, prej organizatave, jo prej bashkësis islame, po marrin prej qeveris, prej qeveris. E dini që në Evropë konë pa hoqë me 1.100-200 euro që i merë për gjematit, në tërsa i merë 1.700 euro, 2.000 euro i merë për ministris. Do të të gjemati musliman ma kopratës, ma dorë në gusht apo dorë në gurtë se qëllë dorë në hitë gjemati, në tërsa ministria nështë, e arsimit e çel dorën më bujare. Pse? Sepse ata ja mësojnë njerëzve krijuesin dhe ja mësojnë njerëzve lidhjen e krijuesit me krijesat dhe anasjelltas dhe ja mësojnë njerëzve obligimet e krijesave me krijesa. Ata çish në çit mënyrë luftohet ekstremizmi fetar. Në çit mënyrë luftohet terrorizmi. Nditë menur lftohen dukurit negativësh është ni kur jam son njeriu ty çysh mbahen ka të fillore lidhen me krijuesin. Sa ska sad organe të ranit. Kush na mbron neve këtu? Mos runa Zot me çana një presh të ajëdhenërum, menaxhoni bomba apo menaxhoni eksploziv këtu. Kush na mbron përveç krijuësit? Po për nuk e bën kërkuaj çtopë yush. Pse? Sepse i dini i dini rreziqet që vijnë prej ekstremizmit apo terrorizmit. Ata këtu ja u shpjegojnë islamin. Edhe më interesant vllazën. Në venin tonë, njërë që kanë kryme drese, i kanë njërua në kohën ti me shumë nga kanë njërua. Shokë tonë që vetëm me drese në mesme kanë kryme në për Evropë, janë arsimtarë, dhonë mësimë në për shkolla. A që i dhonë vlerë, i dhonë rëndësiksoj shkollet të mesme që është venin tonë. Ndërsa këto, në vitet e në dhejta, na kërë kemi kryme drese në asë që na pranejke, asë një fakultetë. Asë një fakultet nuk në ka pranunë Kosovë neve me i vazhdu studimet. Universiteti Prishtines për me dresante ka pas X-in. Edhe kemi pauzu dheri sa ka dash Zoti, jemi pranunë venet Islame. Për ndryshe shok ton, disa qësë si jem pranua tje. Kushtet materiale si kam pas, kanë qenë shkelqyëshum, po kanë nbetë sa dhe të me këtë shkollë. Se universiteti një ka mbyllë dyrt, jashtë s'kam pas mundësit materiale dhe kanë nbetë pas studiue. E ta shgjanat kanë marë të marën, elhamdul Po duhet, duhet, ju, ju populli, ju jeni qelësit mirave dhe të këshijave, ju duhet tjeni ma aktiv, ju duhet tjeni ma zëshëm, se Ministrin e Arsimit, Ministrin e Kultures, Ministrin e Ekonomis, nuk naj ka installu njëve Sërbia, e asë Macedonia, po naj kemi zxedha ta, naj kemi votua ta. Andaj, nuk është e rrugës besimtari, muslimani, dhe vëtë që me thonë, së është me rëndësi një votë, një votë është e shajtë dhëtë me izgjedhë njëzit që mësojnë dhe i prinë markë ti populli, që ja kanë frikën zotit, e jona me mbet e ndë e këtu, muslimanët si kur minoritetet, bile bile me kësharë dhe për e themë, më ju lakmu minoritetit, serboslav këtu, priftrit e tyne, ja finë mësim në për shkolla, priftrit e tyne, paguhën nga bugjeti i shtetit e Kosovës për fatë të keqë, dhe privohën hoxolarët, edhe privohën priftrit katolikë, ndërsa pritë të ortodox nga çeveria e Kosovës i marrin rrogat. Dhe po na thojnë ata nëpër media, nuk është e udhës ju më publiku këto sene, nuk bën me një ditë populli. Po to na zëzat po bën me një ditë, vetëm kto s'po bëj kanë me ditë. E pro dine. Dijeni se ata i mësojnë ortodoxët në përshkolla dhe paguhen prej buxhetit të varfër të Republikës së Kosovës. Andaj vllazën, keni kujdes, merrnu me fëmijët tuaj sa më shumë. Kta janë ardhmëria jon. Këta janë perspektiva jonë. Këta janë ardmëria e këtij shteti. Na sot jemi nesër si jemi, ndërsa shteti po jet në duart e të rinëve dhe të rejava, punoni me ta, satmoni, investoni me ta. Mosu bëni sikur disa prend 8-9 vjet djalin shkolla po vajza, në cilën shkollë të di vallahi sot të banesat e kucës, emrin e shkollës baba s'a si din. Po kanë e ka pas kthëstar, kurse disa s'u mka bó vakimut akoma të korrec. Subhanallahu. Nuk e din heqë, në shkollë të mesme, valaj, zdi një shkollë, dikona është të në Prishtin, po nuk e din cëllën. Ka kësi prinsh, ka kësi prinsh, unë e vetë jam prinsh, ka prinsh që kur, një më ledhe të prinshve, gjatë të në vitit, për në në mujtë dit, nuk vjena të heqë. E që ka po prejt për i fmis ti? A i po kontribon që fëmija i ti më po mangup nesër, a i po kontribon që fëmija i ti më po rrugax, Andaj vlaze këta i kemi e manet, mos më nëni që jenë veshmi i knasht sytë të me thonë, jem, o dhe i vnati jenë, o birë jenë, sytë të hangësha, jo, po duhet pak me investu e me nga masti, investojnë atje në, në, në sportet luftarake, qënë karate, qënë box, apo dhe në sportet tira, në futball, në basket, akutat, nuk investenë mi jam su bre gjuën në angleze pa me mytë, nuk investenë mi jam su gjuën shqipe bre, o vlaze njën të dalë dëfmi, me shkollat mesme pa n Me fakultete po nuk din me shkruan, nuk din me lexuar më shë. Ai keni pa edhe prononcimet që bëhen media sa çesharake. Të belbët janë, të belbët se s'lexojnë hiç. Prindit i interesohet. Musa po mbien me njerëz, me fakultet, me shkruan internet, edhe po thot hoxh kam çan. Nuk ja çet në fund, me ja një fond po, pasmërt po me acid në, pa pikë bile, po hiç e bën çan. Po çfar çani mëre vëllah. Edhe vënçi me citun kam, ja çet në një fond te e bën kom, po çfar kom mëre vëllah. Kësi gjanash elementare, emnin me të madhe, emnin me të vogel. Këta e shkëmë studenti i Universitetit Prishtinës. On e vete këm pasë pravimin të studentat në një konvikt për i konvikteve këto kryë qytet. Edhe në fund të kemi boni farë testi që është dashmi në në shtu të gjithë, edhe studenti shkelqyëshëm, po në fakultetin e mjekësis. Ata shqipë nuk mësojnë. On e para një... Dhe të pëse me dvete e këmë dhonë propozim që dhëtë me qenë gjua shqipe obligative mërë edhe nëse studionë anglishten edhe gjermonishten. Edhe këll e ka shku e emnin filani, mbi e emnin me dvoghë, le morën ka tërsy, thash, hollojnë dërum, thash, ti jetu studiu, thash, një një fakultet me perspektiv, tha po, thash e, e këll një mësu që shku e emrat, tha po me shku e emrat, e mbi e emri, tha mbi e emri, tha, tha, tha shkëshërë këtu, tha hoqështë e pasna qitë madhe, tha Qish pas menosen me emri, nuk është emër. Qish pas menov diçka që t'i në fond dikon. Pjes plotësuese fjalis. Gjonat elementare nuk i mësojnë. Pse? Pse s'u kanë ait gati dikush? Tash, princi po i rin gati, shkolla po i rin gati, rruga po i rin gati, i kanë prudh fjalë e njohura në popullin ton, një pesë gjashtë fjalë dhe të fjalë, edhe ka dal dal dalë kreçitë fjalë sa po i flasim na kanë me i largupi fjalorit. Se kanë vokalit fjalorin që po i thojnë i kullërave dhe i reperave. Edhe tash çdo sen, çka i ke punë? Najs. Nice, çka i ke punë? Kull. Cool, çka i ke punë? Smut. Çysh je smut? Çysha shkolla smut. Çysha o... krejt një pesë gjashtë fjali kanë bën gjuhën shipes atë. Çish tu komunikojnë këta? Tash as për me cesh, po do të na vjen koha që do të shojmë. Se gjuhën nuk ka mundi mund gjall, si po me bo mundjall, thot, oh, më po mund gjall thotë, oh mosu masakroni. Mosë më mytë në kështu qajni të mbobre Mosë më keni mytë Andaj vlaze mosë në nëshma gjuha në tane Mosë në nëshma fale bukur Mosë në nëshma shkollën tane Mosë në nëshma mirë Mosë në nëshma kulturën tane Sepëta ja është që ta ka dhonë zoti Andaj vlaze në interesahoni Që të kriani atmosferë edhe kushte Sa matë mirar Ju krejtë fajnë janë një pushtetit Pa dhe fajnë e jujtë të me bardë vetë e fa i ju e është që ju nuk po interesuar një pak ma shumë për fmi i tuaj. Ju nuk i bëni kërkesat, mledhet prindveve që flajnë, edhe adini ku shkonë mledhet prindveve. Mledhet prindveve 90% shkojnë gratë, burra pak shefate. Të bëthonë burrat hitës janë t'i interesuar një për familjet e tyre. Andaj pra me u interesu pak ma shumë me investuar, për me i ngritë se valaj nuk në avyjnë neve edhe 20 milion me i pas, edhe kines me i pas të po shqiptar, pa ma mirë me i bo pas, shqiptarë pashkollës në avyjnë Mustiman të devat shumë të shkollum se me i pas një 100 milion. Se e ke po mustiman që shumë burën shumë trit në për internet, në për kafiteri, a edhe papaj Vatikanit e pranej se mustiman jënë të part me numër, punë e madhe. O në pja jek një 500 milion së gale heqë, heqë i 500 milion musiman për jatyn e 1 miliard dhe 600. Po që ta që qi ti lejsh bilet jenë tamën kualitet, së po na duhen kualitet, po po na duhen besimtar, po na duhen njerëz kualitet, ashtu i duhen shështë një sonë. E nusim Allahun e madhruar që ta udhëzan rinin ton, që t'i udhëzan familjarët ton, që t'i udhëzan prindrit ton, dhe që t'i udhëzan pushtetarët ton, ata që janë pushtetet dhe ata që do t'vinë mas ty në Allahi udhëzoft, edhe rrugën e drejt, u atregoft, edhe ajo është ndryqme, po ju a ndryqoftë Allahu me pa realitetin edhe me u përbalë me te. Edhe në fund, Allahu në falë të gjithve gabimet, nëshimet të meta tona, Edhe qështë nga ka bashkua Allaho në këtë vend Të bekuar në bashkoft Edhe në një vend më të mirë Në botën tjetër në gjenet Amin rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salallahu Salam ala Rasulën Muhammed Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa usalli wa usallim Ala al mebouthi rahmeten lil alamin Nëbijina Muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi E gjmajn Pasta i vlazen, dia është ajo e cila e largën njeriun prej të këqijave, dia është ajo që e largën njeriun prej gjënaheve, dia është ajo që e mbron njeriun prej dukurive devijante, dhe dia është ajo që e ngrit njeriun dhe je pozit në këtë botë edhe në botën tjetër. Vërtet, të flasesh për dijen është përgjëtësie madhe, Imam al-Bukhari në një libër të tij, që është libri më ma autoritativ pas Kur'anit në duart e muslimanëve, dhe që është i njohur me emrin libri i ti, tij me emrin Sahihul Bukhari, hadithe të vërteta që i ka përmbledhë Imam Bukhariu, kapitullin e parë vllazën. E dini cilën e e kanë bën aty? E rendit, e rendit kapitullin e diturisë. Dhe ka shumë të flitet. Mirë, po çka bëni për shtypje një? Dhe që ma mërmendja do t'ju bën edhe ju bon për shtypje është që e thot një djetar, një mendimtar, musliman, një njëri i urt, kër e kanë pytate se ton kohën e kakalu e me libra dhe lapsa, dhe e kanë pytë ma hije, e gjmele, hikme, cila është urcia me mirë, me bukur që të karanë dorë me pa. E a i ka thonë, unë i kam 70 vite që le dëzaj e dhe shkruaj, dhe kumë pa shumë gjanat mira, por ajo thë thët që më ka mbetë në mendje, ajo që më ka ngu litë në kokë, se të është inë me shakët e taatën të dhëbë, vëjë bëka thë wabuha, vërtetë vështërësit e i badetit, adhurimit, shkojnë, por mbetët shpërblimit të në. Dhe thëtë, vëjë bëka i ka buha, dhe Lezeti, knatsia e gjenaheve shkon për mbetet dënimi i tyne. Anda, inshallah, jemi në adhurim, edhepse ka vështërsi edhe mundime, sepse mbetet shpërblimi, e inshallah, largomi për i gjenaheve, sepse gjenahet jënë të shkurtëra, për masit kalojnë gjenahet mbetet dënimi, Allaho në arrujt për i dënimit, Allaho në udhëzoft edhe në forcoft të gjithë dhe në rrugën e drejt dhe të vërtet, e në veçantit të rejt edhe të rejat, Allahu i forcoft edhe Allahu i dukoft edhe me u shkollu e në mnyrën ma të mirë të mënshme Allahu wa mundcoft. Inna Allahë wa melaikëtëa hu ju salluna ala nëbihë, ja e yuhel ladhina amanu sallu aleyhë, sallu aleyhë wa sallimu teslima, Allahume salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahima wa ala ala, ala Ibrahima,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 La ilaha illallah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah